Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. A sérületől megy, és éles. Úgyhogy nem mondjál, semmi csúnyát tűn, de most már ez rögzítve lesz. Sziasztok! A Hármas könyvelés 9. lassan két hónapja toljuk című adását halljátok. szedlek Szedlák a vagyok, a többék pedig mindjárt mutatkoznak. Én Kis Gabriela vagyok. Én Fejes Palás vagyok. Én pedig leptűn, de... Áll, meg, megborult a dolog, nem? Mert a hármas könyvelés most akkor mindenhol átírhatjuk négyesre. Most már maradjon? Három plusz áf a könyvelés. <gül> még a 27 százalék. Jaj, ez jaj, nem jaj ne! <gül> nem <velettem. gül> Igen. Jó, akkor inkább, inkább menjünk bele ezekbe a vidám hírekbe. Előbb ja. mondjuk el, hogy milyen napot írunk. Én Én tudom, igen, ezt kérték. Igen, két, két opció van, hogy mikor rögzítjük, vagy hogy mikor jelenik meg. Nem mindegy. A, a, mikor jelenik meg, azt mindenki látja. A 9 viszont... 22 e van, és holna fog megjelenni 23-a lesz. Jó, van. Akkor újabb érdekes adat. Jó, van. Hírek, hírek. Rögtön az első, az nem is annyira érdekes hír most, hogy jól olvasom. Ez arról szól, van egy írónő. Úgy hívják, hogy... Polly Courtney. Valaki nem olvasta? Nem. nem. nem. Na, én azért nem olvastam egyébként. Úgy, az a cikk a Guardian Book mellékletében van egyébként ez a cikk. Arról szó, hogy, hogy a csaj írogatja a könyveit, talált is egy jó kis kiadót magának, hogy ez a Harper Collins ennél sokkal erősebbet nem is találtott volna. Csak az a baj, hogy, hogy a marketing megjelenést azt, azt nem tudja irányítani egyáltalán, és berakták őt ebbe a csiklit Lit kategóriába. Most ne, nem abba a kategóriába, amiben ilyen borotvált melkasú fickók vannak a borító, hanem ez a, ez a cool, ilyen kevésszínes izé, ö, vékony nőket megjelenítő borító kerül a könyvekre. Szoktatok ilyeneket olvasni? Nálunk van ez a, hogy hívják ezt az újságírónőt, aki a metróban szokott mindig most. Fejős éva. Fejős éva, és jövő héten őt fogom ajánlani, mert uh, egy vita közepette, azt találtam mondani, hogy olvasok tőle egy könyvet. Uh, és ezt ajánlani fogod, vagy csak beszélsz róla? Ah, hát. <gül> csak igen, hagyjuk meg a lehetőséget annak, hogy ajánlani fogom. Én olvasok, én rendszeresen olvasok uh, csiklit Úgyhogy uh, és, és én szerettem is, tehát így a Bridget Jones, és a, a magyarul inkább a Rácz mondanám, uh -huh akinek a, a második, a a Terézanyon azt az szerintem nagyon jól sikerült is. Úgyhogy értem én ezt a az hogy miért nem szeret ezek közt lenni. De Aha. ez egy egészen más téma. Aha. Tavaly például az amerikaiaknál volt egy ilyen kirobbant botrány, ahol, ahol ott meg azon különböztették meg a azon vitatkoztak össze az írónők, meg az írók, hogyha egy író ír arról, hogy a családról, az érzelmekről, egy férfi, akkor az mindjárt rendes irodalom, szép irodalom. Ha egy nő, akkor az csiklit esetleg még női irodalom címmel Aha. szokott futni. Úgyhogy itt is ugyanezt érzem. De ez nem pont, pont arra veszirájtja a böngészőket a, a bordban vagy a, a websajton, hogy hogy megvegyék. Tehát ez nem pont forgalmat csinál, vagy az fáj az embernek, hogy ebbe a Ez forgalomra hajt. De az mégiscsak, csak egy ilyen neves kiadó, gondolom, akkor fogja a következő regényét is, vagy könyvét, úgy látom ezt, lássuk, nem is annyira regény akar lenni, megjelentetni, hogy hogyha fogy. Uh -huh. nem? És hogyha így próbálják el marketingolni, akkor maximum az olvasók érzik majd. Átcseszve magukat, hogy legyen nagy vágy, hogy ő, ő, őt tanítsák majd esetleg, vagy, uh -huh. tudom én, szabad emeljenek, azt ezt köztében utcát nevezzenek el. Egyébként én teljesen véletlenül olvastam egy... Tehát nem követtem nyomani ennek a hölgynek sem a munkásságát, sem a történetet, de egy, egy, egy másik blogom most nem akarok abba belemenni, minden esetre ott valaki éppen ezt elemezgett, hogy éppen azt ez a hölgy, és azt mondta ez a blogger, hogy de hát a könyve valójában beleillik. <gül> tehát, hogy, <gül> <gül> tehát hogy, hogy voltak éppen meg kéne vizsgálni, hogy mi is ez a csiklítés, hogy, hogy, hogy gyakran ez a, ez a női karrier meg a, a női boldogulás, mondjuk egy ilyen... Aján. És stb. többi, és egyáltalán nem a szexu és New York jelenti, ahol... ahol nem fritteres ruhában, meg az Aha És tűnt ezt a borotvált kategóriát is szoktad olvasgatni? Um, igen. Aha. És hogyha már így, így szavazni kell, mondjuk a, a borotvált melkas, vagy a szőrös melkas, melyik, melyik irányba szavazná? Um. De egy közép kategória, tehát mármint, hogy ne legyen ilyen majomszerű, de, de azért legyen rajta. Ilyen Sean Connery, ugye? Tehát ez a... Hát, melljunk csak. Én már nem emlékszem Nem most, hogy nem becsukod a szemed, azonnal megvan, nem? Nem, a, Hugh Jackman. Húzoljunk és keressünk képeket azonnal. De Ádám, Úgy is kert, kell igen, a blogpozba. Becsukja az ember a szemét, és akkor... És a... kereszi a képet. Ah, egyébként most, nem emlészem, képet. a, a, a még volt a... Az arany, a James pontos, amiben minden aranyjá változott, amihez hozzáért. A oh, Goldfinger. Goldfinger, igen, abba ül az ágyba. Na igen, Na, ott beugrik. Messzik, Szerintem menjünk rögtön a következő Igen, kultúra, kultúra. Jó, kultúra. Ez az enyém volt, megjelent a Népszabadság online-on egy, egy interjú mennyiért annál valaki, a korábbi adásban már emlegetett 5K központnak a, a makere, és az interjú alapján nem de is fogunk majd jól linkelni, illetve hogyha megtaláltak ezt az adást, akkor már valószínűleg láthattok a posztot is róla. Az alapján ez nem csak egy ilyen kreatív íróiskola akar lenni, hanem itt próbál közösséget szervezni, ami nekem tök tetszik, de sokkal több van benne, úgy tűnik, mint, mint ami elsőre feltűnt. Aha. Igen, igen, tehát beszélgettünk ezekkel, erről kell és találkoztam egy, egy a, a ennek az egésznek, és beszélgettünk erről is, arról van hogy voltak épp kivált egy társaság, különböző okokból a, az szövetségből, és akkor most meg akarják valósítani. Amikor számomra is nagyon tetszik, mert ez, ez az olvasóbevállást támogatja, amiből aztán ki, kinőhetnek a jó írók. Tehát elő, először jó olvasónak kell lenni ahhoz, hogy igazán jót csinálj. Örülök, hogy szóbaosztuk múltkor, meg most. Biztos azért jönnek róluk azóta. Na, meg kell néznünk. Jó, van Gabi, tiéd a következő. Ja, igen, egymilliós mm. ö, ö, állomhatárt most már elérte ö, Martin is a, a Dance with the Dragon számára, mint az egymilliókéntről eladási állomhatárt, és itt egy cikket ö, vágtam be, hogy kik azok, akik már ezt elérték, mm. és elég meglepő, hogy, hogy ö, kik azok például, hogy ki, a, a Stephanie még nem. Uh -huh. Még igen. csak az ötszázat lépte 500. át, és nem Egyébként Stieg Susan Collins, akkor őket, őket ismerem, akkor a hát Connelly, akit még, de nem tudok, akiktól olvastam valamit, Aha. James Patterson, Charmaine Harris, Nora Roberts, igen. Nem vicc, a magyar torrent oldalakon is nagyon, nagyon hódít az írónő. Én még nem olvastam tőle semmit, tudom, hogy valamikor meg kéne próbálni, csak... Még valami elébe tolakodik. Ah, én még itt a Lee Child-ot látom a listán, mm -hmm. akinek sok könyvét olvastam, ez a Richard sorozat. Ja, igen, aha, igen. Azt szerettem. Hát James Patterson, ő meg rengeteget ír. Tehát Ó, ő, ő ugyanaz, mint beszél Nora Roberts. Ja, igen, emlékszem, beszélt. Ő ugyanaz férfiben, mint Nora Roberts nőbe, hogy ilyen, én, nem tudom, szómenésük van. Vagy hát még sok dolgoztatják, négyet. Dolgoztatják, az alvállalkozókat. Al <SZ> a szegédírókat. Nézzétek, hogy milyen rossz indulatú ez a kép szegény, mint egy marxista hobbit. <kli> hát, ez rosszul jön le a podcaston, de majd belinkeljük a képet. De én vele is csak attól tartok, hogy meg fog halni, mielőtt befejezi. Aha. Igen, igen, sokan aggódnak az egészséggel, szerintem hát most szerintem... már egy-két leletet. Szerintem elő fog kerülni majd így a fiókból, hogy már majdnem kész volt, és valaki befejezik jel majd. Jelzetek. Mi mindig találnak ilyen fiatal írókat. A Robert Jordannek igen. pont az a, az a Brandon Sanderson fejezi be a sorozdát, akinek a Warbreaker-ért talán az első adásban ajánlottam. következő mm -hmm. is a tiéd, Gaby. I igen, igen, igen, ez egy uh, írói pályázat, amit a Kossuth között a Microsoft Magyarország hirdet, de egyébként már több uh, online fórumon szembe jött velem ez a hirdetés tehát egészen jól tolják minden esetre. Elég érdekes, mert, mert uh, uh, még az külön kiemelik, hogy első kategória szép rodelmi legény, és ezt felolvasom. A művészi ig igényű irodalmi művek mellett azokat a kéziratokat is szívesen fogadjuk, amelyek igényes módon dolgoznak fel a krimi vagy science fiction műfajú témát. Gyakorlatilag ez a kiírás. Tehát már rögtön az első <gül> mondatban már szabad kiterniek a kaput, és ez mindenképpen nagyon érdekes. És mivel a Microsoft támogató, hát elég érdekesek a, a díjak is. Mindenféle könyv olvasók, készülékek, meg könyvcsomagok. És van a másik. Explorer <gül> Egy small business server dobozos kiadás. Van itt Office Software csomag valóban az ismeretteljesztés kategóriában. Hát úgy, egy biztos van, neki. annak örök. Én, én, ha egy regényt, én egy Xbox-nak. Én is. De ezt miért csak az ismeretterjesztést. kategóriában adják? Jaj, ja, egyébként nem istontán a libri, libri oldalon láttam, hogy... Uh, valamiféle ilyen letölthető ilyen régi uh, magyar könyveket, nem is tudom, hogy volt, hogy kínálták letöltést, és akkor ráklikkel az és akkor kírt, hogy hát ez Internet Explorer 9 működik jól, vagy valamilyen marketing kampány volt a Microsoft-tól. Uh -huh. Alexandra volt az. Alexandra? Összehoztak egy olyan hátémelőtös olvasót, ami... Nem elég, hogy lapozni lehetett, úgyhogy láttad, hogy lapozódik az oldal, de talán még hangot csodott. Aha. És az illata, a könyv illata, az szokott lenni a probléma Nem volt meg hozzá a hardverem, sajnos. Még visszatérve erre a pályázatra, már január 15-e a határideje, 2012. Mi eset... lehet kezdeni? El bizony, most neki lehet állni. E és, és a könyvfesztiválon lesz az átadó. Az meg nagyon menő végül, és az ember rögtön be befut a könyvfesztiválra. Igazán, prominens nevek mellé kerül. Jó van, versenyezzünk akkor, hogy kifejezett versenőt. Az amerikaiaknak egy panél hónapja, nem? Ez a NaNovrimo. Igen, igen, igen. Pont ilyesmiről szól. Ez tök jó dolog. Egyszer el kínál hogy mik születnek ott, hogy utána is ez <gül> a Igen. Letesztelem majd. Ádám, tiéd a következő. Enyém, de ez, ez sem hír, hanem inkább egy jelenségre hívnám fel a figyelmet, hogy a korábban már több alkalommal emlegetett Angry Robot box van egy olyan akció, hogy jön majd ki egy egy hardcover könyvük, és aki most előrendeli, az megkapja az e-könyvet, hogy addig is legyen mit olvasgatnia. És ez pont egy olyan modell, amit én nagyon szoktam szeretni, mert a, a meg külön az e-könyvet, külön a papírkönyvet modellben, amiben nem hiszek, ez a a után adjuk neked ugyanazt az cd n is jelleg, ez a megkapod egy csomagban ez nagyon kis a fa. A Blu-ray lemezeken szokott néha, főleg az amerikai kiadásról lenni ilyen mobil kopi hogy ezt a, tudom én, az iPhone-ra meg az iPad-re rá lehessen másolni. Nagyon baráti, mert nem kell konvertálgatni. Itt. Vagy kell Csak rájönnek egyébként, hogy ez így működhet. De továbbra is, tehát az amerikai piacon pár film, itthon nem láttam egyet. Jó hangzik. Következő is a tiéd. És az is az enyém, az pedig az, hogy a Kindle is megcsinálja azt, hogy az Amazon is megcsinálja azt, amit korábban a, a talán a Barnes kezdett el, hogy könyvtárakkal összeállnak, és kölcsönözhetővé tesznek könyveket. Ez tündének a híre, nem? Én is ezt küldtem. Nem, igen, most én emlékszem rá. Adom neked a szót akkor. Na. Ja, igen. Szóval, az, illetve a Sony csinálta még ezt hogy amerikai könyvtárakkal összeálltak, és kölcsönözni lehetett az e-könyveket. Sőt, van külön, ilyen, külön egy másik cég is Amerikába, aki kizárólag könyvtárakra, iskolákra specializálódik, hogy az elektronikus könyveket, illetve hanganyagokat lehessen kölcsönözni. Tehát otthonról. Nem, be se kell menned ugye a könyvtárba, csak a, akár a wifi-n is rögtön letöltheted a kütyüdre. És eddig ugye az amazonos könyvekben nem vettek részt, viszont most már ez is. És nagyon gyorsan behozták, mert múlt héten még az volt a hír, hogy tesztelik, és akkor tegnap meg hogy most már 11 ezer könyvtárban lehet Amerikában kölcsönözni a Kindle könyveket. Kicsit ilyen agyhalál dolog, nem, hogyha belegondolsz, hogy. Rengeteg munkával megcsinálják így a DRM megoldás, hogy ne lehessen könnyen másolni a könyvet, és akkor rengeteg pénzbe kerülhetet kifejezni, hogy egyetlen példány legyen a virtuális példány a könyvtárban, és akkor ki kelljen csekolni, berakni, tudom, visszavinni virtuálisan. Tehát így lemodellezték a valós világnak a korlátként. Igen, csak itt mondjuk ö, nem, nem kapsz majd hosszabbítást, tehát ö, nem, nem felejtesz el hosszabbítani, mert ugye mondjuk ezt automatikusan csinálja. Mondjuk igaz, hogy lehet, hogy még nem tudod ki a gyilkos, és lejár a kölcsönzés, és onnantól kezdve nem olvashatod tovább, vagy még egyszer ki kell kölcsönözned. Viszont nem kell fizetned érte, ö, hogyha elfelejtett visszavinni. Hát ez serkenti az embereket az olvasás tanulásra. <gül> Meg nyomj nagyon gyorsan az olvasókat az Amazon oldalára, mert hogy a könyvtár oldalán belépsz, igen. nyomod ezt a Get Fork gombot, és hirtelen ott vagy, hogy az Amazonon be kell jelentkezned. Igen, tehát nem elég a könyvtárhoz bejelentkezned, hanem az Amazonhoz is, igen. Tehát azért mondjuk két, azért két helyen is kell lenne egy tagnak. Két login, új ügyfél, ez valószínűleg meg fogja érni nekik. Igen. Már ott maradsz, körbenézel, veszel egyebet. Jönnek a hírlevelek, tudják, hogy mit olvasol, és egyszer csak azonban szedészem, szerződ, utolsó 800 könyv ajánlja egy levélben. Éppen akciósan. Igen, mindig ezt csinálják. <gül> Jó, igen, ezek a amióta nekem is van, az azóta én is vagyok ilyen két dolláros könyvek. egyszerűen csak folynak rá. Mi is mindig Ádáma átküldjük egymásnak, mikor ilyen akció van, aztán kilódik az ember, hogy, hogy ne költsen minden pénzét, ilyesminek. És most, Elkezdtem ezeket a digitálisan letölthető képlegényeket is vásárolni, még, még nagyobb a csábítások is, hetente jönnek ki újak a sorozatban, Ehézzel. Nagyon profin megtanultam nemet mondani, most már 3 dollár is nem azt, hogy hát de nem olvasom rá egyébként, Meg, nincsen rá szükség, lesz. Nem, majd legközelebb, inkább, ha nagyon érdekelni fognak veszem 10 dollárért Én és van. most nem veszek másik 30 könyvet. Tényleg hát, újra kell tanulni ezeket a, ezeket a módszereket, amiket a papírkönyvnél már az ember megtanult, vagy mert nem tudom, nektek voltak -e, ilyen mósági uh hullám hullemétok. És akkor a megtanulja az ember. Nem veszem, mert nem bírom arrébb vinni, amikor költözöm, meg stb. stb. vagy sok helyet foglal porosodik, meg nem olvasom ez a legnyomasztó. Hát csak egyszer olvasod el, akkor mégis még mindig el tudod vinni az antikváriumba, majd van. Hát én nem tudom, csak ilyen berongyolt, de nem tudom, hogy sose vittem még Antikváriumb a könyvet, megmondom őszintén. Nem mertem, egyszerűen megválni tőle is nehéz, de tényleg próbáltatok már ilyet. Simán. Igen. Volt nagyon, hogy tovább ajándékoztam. Aha. Én nekem is volt, tovább meg nekem is volt ilyen költözés, tehát az ország egyik végéből a másikba, akkor azokat, amiket soha nem fogok többet olvasni, akkor azok mentek az antikváriumba. Most a lakásfelújításnál volt legutóbb, és nagyon jó volt, mert tényleg volt egy csomó olyan könyv ilyen egyszer olvasós, vagy megtetszett valamikor, és annyira nem tetszett, elolvastam, fölkerült a polcra, és most, hogy ránézek a polcra, ezek közül gyakorlatilag, ha jó oldalra fordulok, és nem a feleségem körülve, akkor ebből bármelyiket most itt szívesen elolvasnám. Tehát így a kevesebb-több filozófiát mm -hmm. itt is lehet alkalmazni. Jó, van utolsó hír még itt, ami ja nem még azóta. Azóta beszerkeztünk, szülesz, tehát zajára. Megforog a föld. Hírfolyamat sem állunk meg, drága éve. lehet a nyomdagépet. Na, az ennyim azért jó kis felháborodós hír, hogy ugye, beszéltünk már a Borders megszűnéséről, és itt a Banszen Nobel vett meg mindenfélét belőle, például a, a vásárlók adatait. Oh. A, nevek, címek, mindenféle vásárlásról információt, hogy mit vettek a Borders-be. És az érdekes, hogy a Borders, ugye amikor ezeket összegyűjtöttem, mondjuk vettél valamilyen, mit tudom én, ilyen kártyát, hogy hívják, ilyen emberkártyát tőlük, hogy regisztráltál, hogy azon tudják követni a vásárlásaid, akkor elfogadtál valamilyen szerződést tulajdonképpen, hogy mit fognak csinálni az adataiddal, amire használtják, mire nem. És itt most a Bains azt mondja, hogy hát az rájuk nem vonatkozik, ők megvették ezt az adatot, és majd a saját termzent conditions, amit ők szoktak, az, az vonatkozik innentől azokra az adatokra, amit megvettek. Így egyszerűen hangzik. Úgyhogy aki vette a jó kis pornó magazinokat, az most megszívja. A franc. <laughs> jó, mik, mik ezek a plusz hírek még itt? Az első az Gabi úgy szerintem Ja is. Igen, igen, mert én érintve is vagyok, hogy holnap lesz a kutató éjszaká és remek programok vannak, és hát ugye nem csak a reál tudományokban kutatnak az emberek, hanem a bölcsészet tudományokban is. És többek között például a Pima a Irodalmi Múzeum is az egyik helyszínvárat, azt hiszem, hogy nem klasszikusan <gül> irodalmi témákat dobnak fel, most mind is nézem, hanem ott inkább különféle mást. De, de számos dolgot érintenek, és az egész, orz, egész országban mindenféle ö, témák lesznek. Én az imént itt néztem valami olyan témát, hogy ö, tanulj meg 30 perc alatt egy szláv nyelvet. <gül> Talán ez, <gül> ez, ez itt Budapesten a, a, nem is tudom melyik egyetemen ö, lehet, de minden esetre egy nagyon érdekes dolog, és ilyenkor és, és is jóvándorol, ugyanúgy olyan múzeumok éjszakáján. igen, az Eltén. Az utolsó pedig az enyém volt, most esett be Twitterről, hogy a, a jelenkor folyóirat, amiről azt hiszem, hogy beszéltünk is, az, arról volt szó korábban, hogy esetleg megszűnne, mert nincsen pénzük, és most Pécs városától kaptak másfél millió forintot, illetve, illetve át is vettek itt valami, valami kiadói szerepeket, és uh, már a korábbi nyílt levelük is hatásos volt, például szerzők lemondtak honoráriumokról, ami azért egy nagy dolog, bárhonnan is nézzük, és, uh, és kerültek új, új előfizetők is, és van a cikkben egy nagyon furcsa két mondat, az egyik az, hogy egy jelenkorszám kiadása mindegy két millió forintba kerül, a másik pedig az, hogy ezer példányban megjelenő lapnak 450 darab előfizetője van, wow. és, és akkor nem dobom be a követ a Tóba, hogy fenntartó magas kultúráról beszélünk a vagy sem. Erről mi egymással beszélgettünk, tehát nem volt végül is itt téma. Nem volt adás, e, akkor nem, nem szűnik meg nem, a jelent, kor, kedves hallgatók. Igen. Mert mi elkezdtünk vitatkozni erről, hogy mennyire konzervatív a irodalom, meg az irodalomtudomány papír alapon jelenik meg, és mennyire lassan módosul, ez mi ennek az oka. Szerintem is bodorság, vagy bodorság így megjelenni. De hát azt tudni kell, hogy a legtöbb irodalmi újság az a köteles példányok, meg az én Nemzeti Kultúráis Alap, meg stb. támogatásából Tehát, hogy, hogy tehát ugye, a, nincsen tényleg ennyi előfizetője, hanem egy csomó megy ki könyvtáraknak, és uh -huh. gyakorlatilag a fele azra megy el a ezer példánynak. Tehát elfogy az az ezer, csak. Ez a 450 is rohadt kevés lenne egyébként, hogyha ennek a fele könyvtár még akkor is. Igen, igen. Hát majd szólok, amikor nekünk már ennyi hallgatónk van, és akkor mi is kikérjük a két milliót, jó? Hát NK pályázat természetesen nagy felbontású, nagy nagy érzékenységű kardioid mikrofonok a internetes magyar kultúráért. Ezzel még egy, egy mondatot beszúrok, hogy, hogy a, a science fiction berkejében ellendően téma az, hogy, hogy, a, hogy a nagy testvér az úgynevezett szép irodalom, vagy inkább magas irodalom, mert minden szép irodalom, ami nem fikció, vagy ami fikció, hogy az, az, az mennyire lenézi, holott valójában egy, egy gyengén muzsikáló science fiction regény, az elmegy úgy 500 példányban, hogy egy sikeres eh, magyar fiatal költő első kötete, <gül> eh, meg 500 példányban egy ilyen telekas teljesítmény. Tehát, hogy voltaképp furcsák itt az aranyag, hogy ki milyen alapon és milyen módon értékeli magát a másikhoz viszonyítva. Felmérül a kérdés, ez az iszonyatosan sok ember, akit én reggel mindig látok a Metro, hogy olvasnak, ők vajon akkor mit olvasnak? leve megkinek kérdezni? Volt egy blog. Nem volt a, igen, volt. Ja, igen. <gül> a, igen, volt a mitolvasblog.hu Aztán aztán végülis a mai pontunk van egy ilyen, hogy észlelések, és akkor ott elég sokan beszokták írni, hogy miket látnak a, az emberek kezébe, metró, intercity BKV, egyéb dolgain. Ha mondok egy hasonló játékot, hogyha utaztok majd reggel, és azt látjátok, hogy valakin fülhallgató van, valamilyen iPhone, vagy valamilyen hasonló modern eszköz a kezébe, hogy képzéltek, hogy vajon, Hármas könyvelést hallgatja-e? Próbált, így elkapni a szemét, vagy valami. Uh -huh. És vegyük is elő rögtön a, a szignálófélcünket hát, ha tényleg. Uh -huh. majd, majd a szigeten, a szigetkörön. Mert, hogy ugye múltkor vinkeltem, hogy már a futóblogon is valaki azt ajánlott, hogy unalmas a futás hallgass podcastot például. <sorban> Köszönjük szépen. Igen. Köszönjük Azért szépen már... a beépített emberünknek. Köszönjük szépen a Futóbognak, melynek címe? <sorban> Futóbbal.blog.hu. Nem futó.blog.hu. Jaj, az egy másik. Nem... Futott el. <gül> Jól van. E ennyi volt a hír, ez sok volt megint. Ja. Igen. És akkor váltsunk át, hogy ugye a tündét meghívtuk ide az adásba. És ő onnan ismerjük már, hogy hajó kis olvasós blogja. Mi is annak a címet. Olvasónapló.freeblog.hu Nagyon nem jó működik egyébként a google a esetetben, mert volt egy ilyen ideiglenes blogteres blogod, és valami az, az jön a tetejére. SEO igen. szempontjából, van valami SEO erő. Igen, a freeblognál ez valahogy nem működik. Tehát ott a, a SEO az valahogy... Nem tudom. De a blogter igen, ott kezdtem. Vagyis hát még a blogspotom kezdtem nagyon régen, és akkor átmentem a, a blogtére, aztán mégis a Freeblognál blognál maradtam. Valahogy akkor jobban tetszett a felülete. Aha. És ott van valamilyen közösségi erő is? Tehát, hogy melyik ilyen blog platformon vagy? Kommentezők honnan pro... jönnek? Vagy hogy, hogy A hogyan... Kommentezők szerintem most már hogy mindenhonnan jönnek. Aha. Próbáltunk egy ilyent összehozni a freeblog segítségével, egy ilyen könyves aloldalt, ahol... Ö mint egy ilyen NSS líderként pár kiemelt el uh, ajángatni a többi könyves blogot. Ez most éppen időhiányában egy kicsit áll. De mindenki mondhatjuk, akkor... <gül> <gül> úgy, úgy is mondhatjuk. Úgyhogy ott viszont már mindenfelől voltak. Most már uh, szerintem ele, egy, egyenlő arányban vannak ilyen fiblogos, meg blogspotos. A blogspotos kezde, ők kezdenek feljönni. Tehát ott már sokkal <gül> könyves blog van. A, a blog.hu-n ott kevesebb van, meg ott, ott nagyon sokan tartanak a trolloktól, azt hiszem. Nálad volt már troll egyébként? Ó, igen, igen, van egy valaki, aki így körbe megy az összes ilyen könyves blogon és, és kommentálgat, hogy miért nem olvassunk italokkal vinót. és meg hogy attól, hogy leírjuk a véleményünket, még nem vagyunk okosak. De valaki így ilyen névtelenül, de most már majdnem mindenkit megtalált a nagy nevek tudni, hogy ugyanaz a figura? O, ugyanaz, ugyanaz, tehát ilyen IP cím hasonlítgatás, stílus, és a témák, amikre rárepül, azok, azok hasonlók. Próbálkoztatok már azzal, hogy mondjuk így italókal olvasó olvasóhelyet tartok, és akkor hát ha nem tud mit szólni. Yes. Nem, de nem rossz ötlet. Valami nekem, ilyen... nekem az ilyen troll élményem talán így a legkonfliktusosabb, ne amikor nem is tudom, hogy kövérköcsögnek hívtak a Józsinak a vlogján valami ilyesmi. Jó. Többiek kérdések? Spontán olvashat? Spontán a <gül> olvasom fel a következőt, esetleg mi alapján választott ki a könyveket? <gül> uh -huh. hogy, hogy mit olvasok? Aha amellett, hát, hogy három dollár legyen, és kiöljön a hírlevélben. Hát hangulat mindenképpen, meg elég régóta tudom kávé, hogy mi az, amit tetszene nekem, és, és akkor így könyvtárból, könyvesboltból, online vagy offline könyvesboltból, tehát mind a két helyre, mondjuk most talában kevesebbet járok az offványba, de innen válogatom. A téma az meg, hát amik érdekelnek többnyire, ugye ez a fentezi, romantikus, általános irodalom, történel, tehát ilyen szép irodalom, szórakoztató irodalom főleg. És mekkora a fogyasztásod? Most nagyon jó a fogyasztásom. Idei év az, az nagyon jó. Az jó jó volt a termés. Aha. Jó volt a termés, tehát az ember terhes, és jár a rengeteg Vizsgálatra, meg aztán otthon van a gyerekkel, aki csak szoptatni kell, akkor rengeteget tud olvasni. Úgyhogy most már jó, én most tavaly száz könyvet olvastam el egy évben, most már 80 valahánynál járok, 82. Úgyhogy. Szia, a megváltozott hormonháztartás miatt nem szívsz többet a könyveken, vagy hogy van ez? De, ha hát nem is sírok, de sokkal indulatosabb vagyok. Tehát az értékeléseimben is sokkal inkább értelmi, értelmi alapmat értékelek. Aha. Hogy, a, a, az biztos. De ennek ellenére most így félve hozzá, és az, egyik, az utóbbi idők egyik legnagyobb könyvélménye volt a zombi háború. Oh, ami, Amire abszolút nem számítottam, és... És hát nagyon lenyűgözött. Király. Annak ellenére, hogy tényleg így a miatt trillereket se bírom nézni, pláne, pláne véres dolgokat. Aha. Úgyhogy... úgyhogy... És, és volt már egyébként hogy valamire ilyen negatív kritikát írta, és megtalált az író téged? Hát az igazság, hogy főleg ugye, inkább rajongók találtak meg. De hát mondjuk az, az egyik, ami rengeteg rosszat kaptam, az a Twilight volt, mert oh. nekem annak idején, amikor volt, elindult a hype, akkor elolvastam, és nagyon nem tetszett, és ezt nagyon megírtam, és erre ez volt az egyik, amire jöttek. A másik most legutóbb, az igazából egy kellemes élmény volt. Elolvastam a Miklós Ágnes Katának a bűnös szövegek című könyvét, ami ami a krimikről szól, ilyen szórakoztató stílusban egy eszék kötett, de belekötöttem, mert a krimikbe abba beleszoktam, és nagyon pozitívan ö, kaptam visszajelzést a szerzőtől, levelezgettünk, beszélgettünk, úgyhogy megbeszéltük, hogy ez már így túlnőne a, a netem vagy az e-maileken, és majd egyszer egyet teázunk, és megbeszéljük, hogy én miben nem értek egyet a és mi az, ami szerinte um, másképp van. Úgyhogy ez ilyen pozitív. Ő, ő hozzám is kommentált volna, amikor én megvettem azt a könyvet, illetve először megtaláltam az a héten a, azokat a cikkeket, amiből készült ez az eszékkötet, uh -huh. és utána hosszasan faggattam időnként, de mikor jelenik már meg, és csúszott valami teljes évet. Jó, ez a héten megjelent köztemeketnek a gyűjteménye? Igen, Igen, igen igen, igen, igen. Jaj, ja, akkor igen. tudom, azokat követtem. Én szerettem azt a sorozatot, bár nem csak részleteket olvastam, azt mondom, hogy viszont örültem, hogy legalább ezekről lehet olvasni, de jó. Igen, egyébként én, én is azért kezdtem el olvasni, meg ez a része nagyon is jó, jó volt. A, én a, nem, nő, főleg a női krimikbe kötöttem bele, <gül> ami, ami, ami annyira nem tetszett az ő, az ő megfogalmazásában. Uh -huh. Ezt lehet tudni, hogy mik vagy inkább most. nem menjünk bele. Ja, de mert el is lehet olvasni a, a, a blogon. Tehát az, hogy ő egy, ugye úgy, úgy jött azzal, hogy a hogy, a, a hogy krimi az igazából egy férfi műfaj, és egy nők nem, hogy a nők nem igazán tudják ezt jól művelni. Na, Lásd, hát ez ugye? Tényleg. És akkor a, amiket föl is hoz női krimi írókat, amik megjelentek itthon magyarul, ez tényleg nagyon kis szegmense Aha. a női krimi piacnak. Illetve, igen, és ladesúl, tehát akiket kiemelt, tehát Vavian féből emelte ki, ugye, mint a magyar krimi, női mm. krimi írót, és a, a, a külföldi nél volt, ugye a Patricia Cromwell, aki aki ez a hú, nem, nem így veszem be a neve a főkös igen Igen, Scarpetta. skarpetta Igen, az ő, amúgyak azzal egyetértettem, amit ő róla írt. Tehát, mm. A korboncnokos. A korboncnokos, igen. igen. És ugye, amikor még írta az, az esszéket meg a, meg a könyv is 2009-ben jelent, jelent meg, és azt írta is, hogy nem nagyon dolgozták át a 2005-2006-os eszéket, hogy azóta azért már sokkal több minden megjelent. Hát az um, elég sem. De azért előtte is volt, nem? Mindenféle klasszikus. Igen, igen. Hát, Elsősorban mondjuk a klasszikusok. Agatha Christie és Sherlock Holmes az, akikre különösen fókuszál. Ja, nem a... Ja, mindegy. Na, majd elolvassam a könyvet, mert Te nagyon Úgyen Úgyhogy nagyon jó. Egyébként szerintem azért érdemes elolvasni. Én mondom, hogy ez most... De ugyanakkor ez teljesen pozitív élmény volt, mint blogger, hogy a a szerző nagyon nyitottan állt hozzá az én javaslataimhoz, és felajánlotta, hogy akár össze is ülhetünk, és megbeszélhetjük, hogy mi az, amiben nem egyformán látjuk a dolgokat. egyébként, mint, mint ilyen felelős blogger van, néha, hogy valamit egy kicsit kötelességtudatból olvasol el, hogy benne van most a köztudatban, vagy valami is úgy érzed, hogy véleményt kell mondani és azért olvasod el? <tos> Vannak ilyen, olyan könyvek, a, amiket ugye az ember kap a kiadótól, amit azért kötelességből olvas el, és, és akkor ezek új megjelenési könyvek. Meg én egyébként is szeretem ezeket az új megjelenési könyveket, igazából én szeretek első lenni. Aha. Tehát, mint ahogy hisz, a könyves blog <gül> olvasónaplót is, tehát ilyen netes olvasónaplót is, majdnem elsőként indítottam el. Ez mikor a volt? Hát igazából 2003-ban, de eleinte még tényleg csak ilyen fülszövegeket másolgattam bele, mert csak arra akartam használni, hogy emlékezzek rá, miket olvastam. Aztán úgy fokozatosan alakult ki, hogy kicsit kevesebb lett a fülszöveg, több lett a vélemény. Így, Így működött. A könyves könyvesbloggának összfélenek a berobbanás azért a tehető nagyjában? Mert csak hogy egyszer csak felfigyeltem, hogy itt van 40 ember, aki könyvekről ír és a molyon tartja a kapcsolatot a Facebook helyett. Én azt mondom, hogy olyan három évvel ezelőtt, amikor a, az Index is elindította a könyvesblogot, akkor már volt pár ilyen amatőr, és akkor az Indexes könyvesblog egy kicsit jobban fókusz, tehát ráirányította a figyelmet. És aztán ennek hatására, mert oda is aztán ugye elkezdtek az összes többi könyvesblogger is szerintem úgy kommentálni, meg olvasni, meg hivatkozni rá, és aztán most már így el vannak búrjánozva. És vannak ilyen frakciók, akik nem szeretnek uh, egymást. Igen, <gül> szerintem vannak. <gül> miért? Milyen vonulatok vannak? Tehát, hogy miért alakul kicsaport? Tehát úgy, úgy csoport, hogy a, az ízlés alapján. Tehát Aha. ugye vannak, vannak bizonyos blogerek, akik egyformán dolgokat olvasnak, és nem olvassák el a... mert tudják, hogy mondjuk amikről én olvasok, meg amikről én írok, az őket nem érdekelni. Tehát ők nem olvassák el a, a, a bejegyzéseimet. Csak mondjuk átfutják, hogy erről írtam, és ennyi csillagot adtam rá. Legalábbis uh -huh. én így gondolom. Mert én is így vagyok, hogy vannak olyan olyan könyves blogok, amik amik olyan témákkal foglalkoznak, ami engem nem érdekel. Mm. És nagy flémvórok is vannak, vagy azért ennél, ennél szelidebben zajlik? Hoj, el, hoj, ho, igen, mondjuk csajok vagyunk többen, ezt el kell mondani, tehát ilyen a, azért vannak. Kettfájtól. Igen. Elő, előfordul, előfordul, előfordul. Én is írogattam már egy pár olyan olyan Bejegyzést, ami nem könyvélmény volt, hanem valamiért fölháborodtam, mert valakik ezt mondtak valamiről. <gül> És igazságtalannak éreztem, hasonlók. Uh -huh. Hogy igen, szokott lenni. Ami ott van egy egyébként egyéb könyves oldal is, ahol rövidebben meg lehet beszélni a dolgokat, mint például a moly, ott sokkal jobban el tudnak harapózni a, a dolgok. Uh -huh. mint, Tehát a rövid megfogalmazásban. A rövid megfogalmazásban, igen, és akkor ott Gyorsabban. a viták, ott gyorsabbak. Uh -huh. mint, uh -huh. De ugyanakkor vannak így ilyen a, a különböző bejegyzéseknél is. Tehát, hogyha valaki ír mondjuk egy kánonnak tartott irodalmi szövegről, azt írja, hogy ez szörnyű volt, én ezt nem bírtam elolvasni, akkor arra biztos, hogy lesz egy ilyen nagyobb... Mi uh, hogy, hogy megúsztuk, de... nem, nem is tudom, mi mit szittunk a múltkor? Nem egyszer, azt mondom, hogy megszól van volt. Igen, ezért jó, nem lehet beleszólni, ez, hogy ez nem rádió, tehát nincsenek betelefonáló. Bele lehet, szallgatok. Csak, csak bonyolult. bonyolult. Igen, igen. igen. De mégis neked is szik, sikerült itt beleszólni. Igen, te igen, te mert, mert, én, mert én is azt mondtam, hogy egyszer kétszer, hogy én is beleszól, Tehát szívesen beleléptem volna ebbe a társalgásba. És szóltam volna egy-két dologhoz. Na, szerintem menjünk is át abban, hogy ki mit olvasott. Én, én még szerettem volna feltenni kérdést igazából. Hát így jártál, Gabi. <gül> Nem, mert felteszem. Tent. tegyük föl. De... Csak azért, mert jó lenne még itt a, a rádió hullámokra hagyni, hogy ezt a krimi, tehát krimi közösség nincs Magyarországon, vagy legalábbis nincsen olyan erős, mint science fiction, és mert mindig nagyon fájdalom, mert hogy számtalan a krimi kocsma van a Sherlock, meg Kalambó, meg mit tudom, meg mindenféle helyek, és hogy, hogy olyan jó lenne, hogyha valaki, mint a bűnös szövegekről író hölgy, akinek nem jut a szemve a neve, Miklós Ágnes Kata. Miklós Ágnes Kata, igen. Hogy, hogy bármikor egyszer olyan jó lenne valami kis a krimiről, és megvitatni, meg megbeszélni ezeket, és ha mást is érdekel, akkor jelentkezzen a palackpostával, ne. És majd mi meg, majd megbeszéljük a adáson kívül hát esetleg. csak az a baj, hogy szépen a, a találkozó végére legalább egy ember meghal, nem? <gül> nem, hát De az elején. Az, így kezdjük. Az a kérdés, <gül> ki tette? Igen, így Igen. Igen. Pico a könyvtárban egy vascsővel. <gül> Viszont ezért a kérdésre, hogy akkor kezdte a, a, a könyv, könyv ismertető dolgot. Ugh, hát igazából nem csak könyvismertető, hanem most kicsit több időm volt, és elég sok mindent sikerült össze olvasnom, mint Aha. egy ottpurit. Azért választottam be két novellát, amiket olvastam, mind a kettő egy oldalajánló is. Az egyik az, az irodalmi jelen ponthurról, ami most volt, azt hiszem tíz éves. Ez egy elég érdekes oldal, néha teljesen irít engem is, de, de számtalan remek novella is van fenn. Most például a Podmaniszki Szilárd Védőszent című novelláját olvastam, ami hát egészen Döbbenetes szintén, megrázó borzongató. Nem akarok spoilerezni, a linket szívesen magadom. van a Podmanickinek szoktak itt szerepelni a illetve kevésbé, tehát ő az egyik ilyen ismert, vannak kevésbé ismertek. Fú, nem is tudom, össze-vissza tudtam már itt olvasni mindenféle szöveget, és amit nagyon szeretek, az az irodalmi szerűség. Ezt az Onagy Zoltán az egyik. Ha jól emlékszem, akkor ő az aki kivezetés ilyen. Egészen megdöbbentően ír, ilyen nagyon népszerű, nagyon sikeres, mint nagyon ismert különböző figurákról. Most így megnyitottam magam előtt Vergiliusztól, kezdve Walter Scott, Golding, Agatha Christie, Goethe, Tesszánszky, Józsi Anő, Virág. Ezek általában olyan két-három bekezdéses kis szösszenetek, amelyekben hát nem mondanám azt, hogy egy áttekintést nyújt az íróról, hanem valamikor csak abszolút a saját életéről beszél közben, de, de mindenképpen így ráirányítja az olvasó figyelmét. Ennyit kibírsz bárkiről olvasva, olyan meetupként. És mindig van valami érdekes téma. Vagy egyetértesz vele, vagy nem. De mindenképpen megmozgat. Ennyi az egyik ajánlom. A másikat azt inkább lehet, hogy átpasszolom keltnek a szép irodalmi figyelőt, hogyha akar róla beszélni, vagy? Új én meghagyom azt neked nagyon szívesen. És ha nem velem fog majd a szerző. Ja, én igazából a, a, a Tomásnak a cikkét én, én gondoltam, hogy itt nem mondom el, nem fogom át, ki elemezni. Az a lényeg, hogy egy Science Fiction-sten vettünk részt, ahol, ahol a Szép Rógyalomi Figyelőnek volt egy olyan szám, ami ö, többek között a, a pár Tamásnak egy tanulmányo, jelent meg a hazai Science Fiction életről, de már egy folytatott valami sorozatot, és én ennek kapcsán igazából azt magáról az újságról beszéltem volna, hogy milyen kis vicces, hogy, hogy valamiért eddig sose vettem meg, vagy sose fordítottam rá figyelmet, és, és pedig nagyon kellemes, hogy van két-három novella. Most például nekem egyik kedvencem az a Csabai László nevű figura írt. E, a Szóra Nadina, aztán vannak versek benne, néhány azokat innen-onnan innen válogatják. Tehát a, szemlézik a, a széprodami újságokat, és abból szedegetnek Egy-két komolyabb cikk, és utána meg rengeteg könyvajánlás. És nem úgy van, hogy hát. a harmadik oldalon meg egy ilyen könyvtáros csaj valami pózban? Ö, nem, nem, hmm. nem. De meg kell, az a közepén kihajtós. Ja, tényleg. Na, De majd lesznek könyvbölcsész fiúk is benne. Ha szerintem. Úgyis többen olvasnak nők. Meg ugye nekik az jobban megy. Tehát... Azért, hogyha bellapoztál az újsánk a kultúra, kultúra ajánlójába, akkor egyrészt ott van a Balázs Géza szarvas ördögnek egy, egy könyve, de utána azért a balást meg a Wikidix leleplező könyvet ajánlja, úgyhogy Aha. lehet, hogy nem, nem nőkre lő itt egyértelműen. Szerintem egy nagyon jó kis áttekintő, tehát én most megfogadtam, hogy ezt beszerezgetem, mert tényleg mindenből merítget. És, és mind a két novellával elégedett voltam, szóval pont kedven, kedvelem mind a két szerzőt. A verseknél már kevésbé voltam, mindegyikkel elégedett. Szóval ez egy jó, jó kis papír, papírcuc, és, és ez, a, ez a tallozgatás a termésből, ez mindenképpen pozitív, hogy valaki megcsinálja. És és még egy könyvet olvastam, ami viszont nem is biztos, hogy tudok róla rendesen beszélni, mert még nagy ülepítős fázisában van ez a Kozó Isigurótól a Ne Engedjál. és Róla azt kell tudni, hogy öt éves, vagy valamilyen nagyon fiatal kor óta Angliában él, tehát gyakorlatilag jelen angliai Anglia egyik kortás és nagyon angol kortárs írója, és Japánhoz szerintem nagyon kevés köze van már, és elég híres az a regény, amit napok fiam, romjai Aha. Mostanában volt, nem? Egy-két éve? Igen. Vagyok? Mostanában. Igen. Nem nézem meg, mert annyira gyönyörűséges és tökéletes ez a könyv, hogy, hogy, hogy attól tartok, hogy, hogy, hogy mindenképpen érzelmesebb alakították át. Tehát ne, nem szerintem nézd meg. Nem. De. Olvas próbáljátok meg a könyvet, <gül> tehát eh, én De nem is én már láttam a filmet nem fogom ez utána elolvasni. E, igazából pont az a lényege a könyvnek, hogy e, ugye ez egy nagyon abszurd szituációról szól ez az egész. Tehát egy olyan abszurd világról, ahol, amiben a, az, az egyik abszurditás az, hogy valami, valami számunkra értékes, konkrétan az élet, meg ez, a, e, ez az életszabadsága. Ez, ez teljesen természetes módon van bizonyos csoportra el brutálisan lekorlátozva, és ez ellen senkinek semmilyen ö, szava nincs. És, ö, és hogy ebben a szituációban élnek emberek. Tehát, hogy, hogy voltak éppen... Az adatokat már az elején megkapod, vagy folyamatosan kapod azt, hogy ezek az nem nem akarom elszpoilerezni, mert azért mindenképpen fontos szerepe van annak, hogy az szépen lassanként összeáll az ember fejében is, hogy kik ők, és mi, mi is az ő életüknek a paraméter, ez, mi az, ami keretbe foglalja az életüket, mi az, ami befolyásolja, miért lesz azért más dolog értékes számukra, és más dolog fontos. És... Uh, hanem, hanem igazából az az adagolás szépsége az, ami meg, megfogott engem, hogy állandóan éb, ébren tartja, hogy mennyire más. És, és... Na hát mondtam, ez az, amiről beszéltem, nem tudok jól beszélni róla, minden esetre én beleszerettem a könyvbe és, és nagyon megtalált. Aha. Nagyon erős, és igen. Én a feleségemmel néztem meg a filmet nem olyan rég, és tényleg ilyen, sokosan ül az ember. Más, másnap kezdtünk el tudni beszélgetni róla, és akkor, akkor beszéltük meg, hogy ez egy jó, jó film volt, mert uh -huh. nagyon üt. Üt, és közben meg mert legalábbis a könyv, hogy nem, nem éreztem egy per, egyetlen egy percig sem azt, hogy, hogy átlépné azt a gics határt, ahol, ahol ez, ez ember érzi, hogy hat rá, mint a, mint a drámai zenék, és akkor, és akkor vagy a drámai halálok, amelyeket utána nevet. Kimegy a moziból, vagy, vagy be, le lenyomja az emléket, aztán, aztán így lerázza magáról, mint a vizet. De nem, ez, ez itt gyönyörűen adagolja Guru, aki akinek egyébként a másik híres könyvét is megfilmesítették a napokromjait, és szerintem, na, annak láttam a filmjét, és szerintem az egészen ügyesen. Ezt a neengedjel, ezt a neenged, meg a Alex Gerland írta a forgatókönyvet hozzá, ki a, a part, meg ilyeneket csinált, és Aha. szerintem nagyon profi. Többiek látták, olvasták Abszolút nem. Nem, nem. Se nem. nem. Egyeket sem. De nem. mondjuk most a könyv az egy kicsit felkeltette az érdeklődésemet. Az az érdekes, hogy alapvetően egy szerelmi féleség, de ugyan, tehát emberek életéről szól. Uh, Tök rossz rossz van egy nagyon fontos elem, amit nem akarsz elszpoilerezni, de pont azt <gül> teszi érdekessé, nem? Már pusztán ne ezért ezeket... a polcról. Valójában minden második elárulja, hogy elárulja, tehát ezek az emberek, akik, akiknek egyszerűen az élete sokkal beszorítottabb és, és, és szűkebb keretű, ennyi. De ezt másról is el lehet mondani, és érdekes módon ez valamiféle science fiction téma is, és azért is tetszett az a könyv, mert, mert igazolta azt, hogy, hogy a science fiction mint tematika, mint zsáner, az olyan elemeket tud nyújtani, amelyek, amelyeket aztán felkap bárként, egy csodálatos könyvet ír, ahol szá egyáltalán nem kérdés, hogy most szépirodalom vagy magas irodalom, vagy mély irodalom, science fiction, vagy nem science fiction, tehát ezt így túllépezen, egyszerűen nem kérdés. Nem azért, mert hogy egyszerű a azért, mert ezt a kérdést nem kell feltenni, mert nem kell, nem kell szimkét ragasztani rá, nem kell meghatározni, hogy ez most mi. Na jó, hát én ezeket olvastam. Többek között. mi szokkolódtunk ettől. mi Jó, akkor jövök én. Most két könyvet emelnék ki az elmúlt egy-pár hétből. Az egyik az egy sorozat, J.D. Robnak a Halálos Képzelet című könyve. J.D. Robról azt kell tudni, hogy ő Nora Robertsnek az egyik álneve, vagyis hát az álneve. Mert igazából Nora Roberts se saját név, mert valami egészen más a polgári neve a nőnek. És J.D. Rob néven, egy ilyen cifikrimit krimitír ami most már 1995 óta jelenik meg, ez például a 30. rész, úgyhogy ilyen állandó szereplők vannak, és mindig van benne valami, ugye gyilkosság többnyire történik, és igazából eleinte még arra ment ki az egész, hogy hiába telik el mondjuk nem dobta túl előre, 1995-ben, 2058-ban kezdődik a történet, és még most is csak 2060-ban járunk. Tehát a mostaniban például ebben a halálos képzeletben játékfejlesztőkről van szó, a négyen alakítottak egy nagyon jó kis céget, és most elő akarnak rukkolni a leges legjobb új játékkal a piacra. És és hát az egyikük meghal. Az olvasó azt tudja, hogy hogyan hal meg, tehát van az Én elején. Mert, tevet, nem? Nem, mert egy játék közben hal meg, és az olvasó azt sejti az elejétől kezdve, de hát a rendőrségnek ugye rá kell jönnie arra, hogy, hogy mégis ez hogy történhetett, hogy semmi, nincsen nyoma külső behatolásnak a, a lakásba, és mégis levágják a fejét a, az ürgének. És, ez, és... A, ez a sorozat ebből mind a 30 megjelent magyarul már? Igen. Ja, és igazából most látom. a 30, 32. vagy hányadik résznél tart, tartanak. Tehát most már lassan utolért a külföldit is, mert először valamikor 2001 2 körül jelent meg az első magyar. Tehát egy olyan 8 éves elcsúszásban voltunk, de, de most már utolértük a... És eleinte nagyon szörnyű borítói voltak ennek a könyvnek, tehát ennek a könyvsorozatnak. Most, most már most az utóbbi 5-6 rész az most már nagyon korrektül uh -huh. átvettek valami külföldi borítót, és az, azzal jelentetik meg. Ez most és így meg ja, a fejbe, hogy ez melyik kiadó? Igen, Goldbook. Book. Uh -huh. ja, ezek az Alexandra-hoz tartoznak, uh -huh. tudom. Úgyhogy ők, ők, jelentetik, ők jelentetik meg. És persze van benne romantikai is, meg ugye az állandó szereplők, akiknek a köre az állandóan bővül. Hát azt gondolnád nem, hogy azért csak halnak. Nem nagyon. Tehát ugye a rendőrség, cipinus, tehát ugye van benne meg. van, igen, tehát van benne ugye romantika is, mert van egy fő szereplő páros, és akkor köréjük meg szerveződik egy csapat a rendőrségről, meg külsősök, akik segítenek nekik, mint orvos, meg riporter, és hasonlók. Úgyhogy, én szerintem a karakterekben elég erős sorozat ez, és az első Uh, most nem tudom megmondani, hány részben, meg nagyon izgalmas volt a két főszereplő múltjának a kibogozása. Tehát ugye még az is adott egy pluszt hozzá. Most az utolsó részekben ilyen már nincsen, tehát az új és az állandó szereplők egyéb lelki élete az, ami még esetleg a régi csapatot egy kicsit föl tudja rázni a különböző bűnügyek mellett. A második, az pedig ez egy rövid könyv, tehát ezt ilyen negyed óra alatt el lehet olvasni. Ez Audrey Niffeneggernek, aki a, az időtazok tességét, igen, és a HG temetőikre itt írta, egy grafikus regénye. Igazából novella, mert eredetileg is novellaként jelent meg, ez a, a The Night Book, Book Mobile, az, az éjszakai eh, mozgókönyvtár és ő is rajzolta, tehát megírta ezt a novellát, és később egy rajzos keretet is rakott köré, ami, ami arról szól, hogy van egy nő, aki éjszaka találkozik a, vándorra, egy a mászkálás során egy uh, mozgó könyvtárral, amiben benéz, és uh, azt nézi, hogy az összes könyv, amit ott lát a polcokon, azokat ő ismeri. Sőt, ezek azok a könyvek, amiket ő eddig az életében olvasott. És aztán után, és ez a könyvtár, ez ilyen alkonyattól pirkadatig van nyitva, és aztán elmegy. És utána próbálja újra és újra megtalálni. És aztán közben olvas, meg visszaemlékszik a régi olvasmányaira, és, és akkor így folytatódik a történet. Tehát, hogy a, és ez az olvasásról szól igazából, meg arról, hogy, hogy mit vagyunk hajlandók feladni a, és a, a könyvekért, és hogy megérje uh -huh. az, hogy... Úgyhogy ez egy nagyon jó kis könyv. Szóval ezt, ezt megrendeltem már most így. is, már keresem is az Amazonon. <gül> Igen, ez, ez nem, nem hiszem, hogy elbe megvan, mert hát, vagy hát nem tudom, mert hát ez végül is grafikus. Szóval ez jó olvasásról, könyvtárról, könyvtárosokról, és lehet, tehát el lehetne róla beszélgetni. Tehát például a a párom is elolvasta, nem tud, tud annyira angolul, tehát ez kezdőangolosoknak is ö, jól megy, és ő is végigolvasta, neki egészen más meglátása volt a történetről, mint nekem, de hát én alapjában könyvtáros is vagyok, meg olvasó is, úgyhogy... Ö, ö, és Niffenegger itt is bebizonyította, hogy ő ennyibe is tud hangulatot teremteni, és rajzban is ugyanezt tudja hozni. Rákerült a listámra... Uh -huh. a, már Nekemét, a, Balázsa, nekem is. a J.D. Robb borítókra azért nézzél Én már tudom, fél, hogy miért fél nem, nem olvasok ezeket. Igen. Hát ez kemény. Jó én van el, én ezt egyszer egy külföldi blogba is beküldtem a, a J.D. Rob magyar borítókat, és az valami fergeteges válaszok jöttek erre, hogy, hogy vajon mit akarhatott ábrázolni a grafikus. De az első követően az a nő, aki megfürdött a 2001-előtti New York-nál valami tóban. Igen. Igen. Meg van egy kirelőtt, igen. Jó van, na akkor, akkor te jössz a következő körbe. Jó, hát én sok mindent akartam olvasni a héten, aztán teljesen más dolgokat olvastam. Még jó múltkor, amikor jalan -Jal -ról, jalan, -Jalan -ról beszéltem az Ervinek könyviről, akkor jutott eszembe, hogy újra kéne olvasni valamelyik Gerard-el és valamelyik olyan, amik, amik nem a gyerekkoráról szól, amit szerintem minnyi ismerünk, hanem ilyen felnőtt És végül a vadázat című kötetet választottam. Találtam a neten, nagyon sok ez darált, úgyhogy nem kell haza nem is a polcomhoz. És ez arról szó, hogy leküldték egy BBC-s forgatócsoporttal a jó természetbúvárt Ausztráliába, a Wizziel, ahol még tovább mennek majd a kötet végén, hogy nézzem már meg olyan fajokat, amik amik kihalás szélén vannak, vagy nagyon, nagyon szépen megmentették őket, vagy van egy rezervátumuk, vagy fűződik hozzájuk bármilyen sztori. És az izgalmas szerintem ebben, és rájöttem, hogy mindig szeretem Darált, bár öregettem azóta egy 15 évet, mióta legutoljára olvastam, mm -hmm. hogy ezek a könyvek tulajdonképpen az emberekről szólnak. Jó, van benne lantmadár, meg, meg vicces pingvinek, meg vombat, meg és eleve minden könyvet szeretnék el, ugyanúgy a szerepel. Mm -hmm. De, de furcsa ausztrálok, panaszkodó BBC-s rádióasszisztensek, emberi hősök, meg nagyon rossz interjúkérdéseknek meg hasonlók vannak benne. Tökéletes, tehát az ember oda valahova, ott az az egyik első jelenet, és elkezdik faggatni, amikor leszáll a hajóról, x óra hajóz, x nap hajózás után, hogy és hogy tetszik neki jó izéreland. És akkor mondják neki a kocsmában később, hogy hát lehet, hogy ez egy kicsit túlzó válasz volt, hogy a kikötőnek ez a sarka például tök jó. <gül> és én nagyon emberes, nagyon, nagyon, nagyon szeretné való szerintem. Egyébként a gyerekeim teljesen kedvet kaptak, hogy menjünk korfúra nyaralni, mert, <gül> mert annyira jól ír ez a Ez az első lépés, a következő az, hogy zsiráf lesz otthon. <gül> <gül> a két kutya két macska mellett már tényleg csak zsiráf kell. Árni, például nekik. <gül> Nagyon jó. A másik könyvem az viszont, az, az, az komoly, meg a szakmai is, vagy. Uh, na jó, azért nem nevezném. és uh, ismeritek gondolom, Bruce Schnejert a... Igen. Csak a a bt a biztonsági főnökért. <gül> és neki jelent meg magyarul egy, egy cikkgyűjteménye ahol tematikusan terrorizmus a biztonságára a az adatkezelés hasonló témában írt cikké az elmúlt tíz évből. Így a kedvenc témája ez a biztonság színház, amit, amit előadnak a reptéreken. Igen, igen. igen, meg azok, a, azok az indézkedéseknek semmi értelme nincsen, de legalább nagyon drága. és hogy, igen. Igen, hogy miért, miért kutatnak át mindenkit, hogy miért kell levenni a cipőt, miközben a CIA-nek nincsenek arab talmácsai. És, és nagyon jó cikk kicsit kicsit súlykolós a szerkesztés miatt, tehát amikor elolvasva 8 darab s neyer hogy nem kell levenni a cipőt, akkor, akkor az irányított szöveg, de, de alapvetően nagyon hasznos. Tehát a, azt a fajta biztonsági látásmódot átadja, hogy egy rendszerben nem azt kell nézni, hogy ez majd hogy fogja el, fog, fog el, kapni a terroristek, hogy hogyan védi meg a céget, hanem az, hogyha valaki ezen át szeretne jönni, akkor hol fogja eltörni. Uh -huh. Ha nem is nevetve olvasós, de én nagyon szeretem Én örömet csinálom. Én mindig, ha egy ilyenre véletlen rátalálok, az, az nagyon tetszik. De ez a repülőtér biztonság téma az annyira idegesít, hogy nem biztos, hogy végig akarnék olvasni ilyen témában egy könyvet. Nem, szerencsére nem csak a repülőtérbiztonságról szól. Aha hanem például adatkezelésre, De Ez, amit korábban mondtál a mostani adásban a Barnes Noble kapcsán, kinél vannak milyen adataid, és arra milyen folyásod van, és aztán kiderül hogy semmilyen. Hát, lehet, hogy ezt is fel a listára, nem lesz ennek jó. Videó. <gül> hát, hogy kezdem visszaolvasni a blogját, azt hiszem az összes olyan cikk, ami ebben a szerepel, az megtalálható itt ott, Aha. és akkor angol eredetiben olvasott, sokkal jobb stílusban, mint a magyar fordító képes volt ezt átadni. Na, én egy rövidet így beteszek a végére. Nem tudom, ismeritek ezt a Penn nevű eh, arcot. Ez a Penn és Teller az egyik nagyobb darab, aki beszél is. Nem tudom, ismeritek -e őket? tv-sztárok, ők van ez a Penn Tellez Bullshit című tv meg ilyen illúzionista, showman alakok. És ez a Penn egyébként egy ilyen harcos ateista, Fickó, és az a könyve cím, hogy God No felkiáltójá. És címből ugye kellett találni, hogy ez ilyen nagyon ateista térítős könyv. El is magyar az, hogy szerintem miért így nagyon aktívan ezt, a, ezt az üzenetet nyomni. De igazából egy ilyen gyűjtemény tehát simán lehet olvasni egyes fejezetet nem mint egy hosszabb blog bejegyzés. És az életéből az viccesztorik meg, meg. meg uh, igazából az az arab ötlet, hogy a tíz parancsolat témakörébe felfűz uh, valahogy uh, ehhez köthető történeteket, és nyilvánvalóan mindenütt előjön ez a téma, hogy, hogy, hogy az ateizmus ez, ez miért, miért a jó válasz ezekre a dolgokra. És nagyon jó pofa humora van, nagyon, nagyon sok fák meg durvaság van benne, tehát ilyen csúnyán, csúnyán is beszél. Látványosan, és ez így néha szórakoztató, néha kicsit sok, de, de egy, egy jót lehet nevetni rajta. Így az, az öt csillagból egyébként, ez is egy olyan könyv, amit tudtam kettőre e, értékelni, tehát nem, nem a nagyon besűrűsödött hármas és négyes körül van. Szóval ez az olvasós, majd letörlős könyv. Hát, ha egyszer megtérít akkor már... Igen, igen. Egyébként tényleg az az érdekes benne, hogy, hogy, hogy azért megpróbálja elmagyarázni, hogy miért ér de nekem furcsa, amikor valaki ennyire, ennyire küldetésének érzi ezeket a dolgokat, tehát ez szinte ezzel önmagát meg valamennyire. Ja. De az, aki egy kicsit így szereti az ilyen vaskos tréfákat, meg, meg a szabadosságot, meg, meg ezt a karaktert, esetleg az, az jó, jó fog szórakozni rajta egy este. Az a furcsa, hogy ilyen lelkes természetudósoknál lehet találni Itt a ritka és e, ott az a különbség, hogy ők hagyományosan azért sokkal szögredessebben csinálják ezt, mondjuk a magyar szkeptikus társaság azt nem az a neve. Akik, e, akik felvonulnak, és akkor egyszer csak nagyon sokan elkezdik mutatni azt, hogy nincsen Isten, és csak sokkal viccesebbek, mint a, a nem térítő vallások. Csináltak mostanában többször is uh, kömöges öngyilkosságot homeopátiával. Igen, igen. Azt rendszeresen előadják. De szerintem nagyon rosszul veszi ki magát, ha valaki bárkit meg akart éríteni. Mm. <sítható> jó, De szerintem azért csak olvassatok, én azt mondom. <sítható> <sítható> szerintem olvasnotok kell. <sítható> jó van. szerintem ez nagyon jó zárszó. Így van. Na. Köszönjük Tünde, hogy vendégként itt megjelentél nálunk. Köszönöm a meghívást. Népszerű réz, is a népszerűsítj az adást. Jó, feltétlenül. Minden a. fórumon. Ahol részt veszek mindenönt. Kavádomnak is. Ez fontos, így van. Segyébávat fajtáknak. Ezt ugartam mondani én is, de jó, kimondtam. Bocsáss meg. Szélye jó, még nem jó. Nem meg itt a felvétet. Na, most megállított, hogy meg semmi vicceset nem mondhattam. Sziasztok. Jé.